Második fejezet. Parazat a torkán. Öt óra körül kelek, hajnalban jól megy a munka. Az olvasó szerkesztő által javasolt változásokat ellenőrzőm a megjelenés előtt álló harmadik könyvemben. Egy interjú kötet autista gyermekek fejlesztésével foglalkozó terapeutákkal. Már több mint fél éve leadtam a kéziratot a kiadónak. És most végre meg is jelenik. Valójában bármi, amit teszek, csak fedő amely azt a látszatot kelti, hogy az életem változatlanul megy tovább. Nem történt velem semmi érdemleges. De a belső világomban tudom, hogy semmi sem a régi. Másképpen főzöm az ebédet. Másképpen húzom le öreg macskánkan Donatellát a számítógépen billentyűzőtőről, ha teljes terjedelmében rátelepszik, Másképpen takarítom a házat, amelyből a főszereplő eltávozott a szerelméhez. Másképpen foglalkozom az autista gyerekekkel. Másképpen írom a cikkeket az autista szülőket segítő portára. Másképpen üvöltek az előttem vacakoló autósa, és másképpen káromkodok a vendégmacskák okozta piszok miatt. Másképpen alszom, és másképpen álmodom. Másképpen szólok a gyerekekhez, másképpen rogyok leeste a fotába. Más a tekintetem. <gül> más a bőröm színe. Más az orrom pizesége. Más az izzadságom szaga. És más a pisim színe. Más vegyületből állok. Elemezhetetlen, új és még képlékeny. Más világban élek. Ahol látszólag minden ugyanúgy van, és mégis minden más. Most például azt állítom. Viszonylag békés a lelkem. Józ ez? Nézzük meg. Neki készülök a csoportban tanult meditációnak. Elkészült az ebéd, lekapcsolom a gázt, lehalkítom a telefonomat, hanyat vekszem. Elkezen sorban ellazítani az izmaimat. Jézusom! Üvöltök föl torkom szakadtából, valami szőrös rátelepedett az arcomra. A francba vele, Donatella! Kiaítom a macskát, becsukom az ajtót, kezdem előről az egészet. A képzeletbeli tábortűznél velem szembenül Nusika és Barna. Váratlanul lenyomok egy-egy parazsat a torkukon. Istenem, mi vélettem? Pontosabban. Ki vagyok én? Rövid sétát engedélyezek magamnak. Muszáj mozognom a sok dolgom ellenére. A sétáim is piének, természetesen ebben a más világban. Nem most látszólag ugyanúgy teszem a lábam, egyiket a másik után is ugyanúgy örülök, mint korábban. A templom kertben megvastagodott a levélből szőtt szőnyeg, és ritkultak a fák levelei. A mókust most hiába keresem, pedig ő értek, mindig a templom kert felé. Kíváncsi vagyok, mi csinálnak a mókusok a csupasz fákon, hogy mit csinálnak télen, hidegben. Szegény kis állatoknak nincs jó soruk. Átvészelék, de nem inném, hogy kellemesen. Nekem, bezzeg jó sorom van. Meleg lakás, jó meleg ágy, meleg étel. Nemrégiben még ennél is jobb sorom volt. Alig pár hónapja, még az irodalmi díjkiosztó gálán a férjem mellett ragyogtam. Remekül néztem ki. A fotókat szétküldtem a barátaimnak. Egyikük listát készített, miért jó nekem, szemben vele, akinek mindezek nincsenek meg. Férj, család, elegendő pénz, utazás, szépség, tehetség, siker, Irigyellek. Elmész a csudába, írta. És hogy meg ne sértődjek, hozzátette egy mosolygó arcot. Most nem irigyel, és én sem magamat. Van meleg otthonom, igen. Nem úgy, mint ezeknek a mógusoknak. De ez már nem otthon mégsem. Szétesett a család. Darabokban az életem darabokban. Nem, nem a, a jövőmet illetően nem vagyok elkeseredett, sőt, hígy kifejezett örömmel nézek előre. Könnyeden lépkedek a levélszőnyegen, a valódi világban, és örülök a szépségnek. Bizalommal nézek az életemre, miközben a más világban egy bűzös iszabtengeren átvonszolom magam, és, és fájok, és szidom barnát. Pedig nem akarom bántani őt. Megérteni vágyom, mert, mert magamat akarom megérteni. Majd két évtizedet töltöttünk egymással. Két évtized az életemből. Közös út ezzel az emberrel. Közös az egynegyede, vagy egyharmada az életemnek. Attól függ, mennyi van még hátra. De hogy ne érdekelne, kivel éltem. Hogy ne érdekelne, mivé váltam mellette általa. Mivé válok a válásunk által? Mivé válok a felismerések által? Mivé váltam volna, ha maradunk egymás mellett életünk végéig? Mint ahogyan azt hittük is. A lelkük börtönébe zárva élnek. Még soha nem kerültem ennyire közel az autistákhoz, mint most. Ebben a léleggyötrő időszakban. A fejemben forra moslék, pugyok. Pröcskölve bombázza a koponyám belső felét. Nő, nő, a feszültség, aztán felszakítja a gukta fedelét, és sípolva áramlik ki belőle a bűzös folyadék a legkülönbözőbb elvezetési csatornákon. Naplót írok, de mint egy álmok futó tébolyodottan, megállás nélkül. Felívom Jutkát, és néha másokat is, panaszol a megetvelő bánatom az aktuális kiakadásom részletes történetét szóban és írásban is kifejezem magam, ezek nyitják ki a szelepet a fejem tetején, ez a szabadulásom záloga, pillanatnyi enyhülést hozó csatornája. Kisvédenceimnek azonban nincsenek ilyen eszközeik, a lélek zárkájában élnek, és esélyük sincs szabadulása. Időnként úgy tolulnak be a világukba a világimpulzusai ingerei, mint a kieheztetett állatok felbőszült csapata, és ők képtelenek féken tartani őket, azaz megszűrni, rendszerezni, szelektálni az információkat. Nekik nincs csatorna rendszerük sem, hogy a bezúdult információ áradatot elvezessék. A kukta forr, pudyok, feszültséget, nyugtalanságot okoz, de nem tudják megosztani senkivel, nem tudnak segítséget kérni. Nem tudják elpanaszolni, nem tudják írásba, szavakba önteni. De nem tudják oda bújással, érintéssel sem elérni az oldódást. Vagy riadt tekintetükkel egy szeretett személy megnyugtató pillantásába kapaszkodni. A kukta szelepe azért náluk is kiengedi önként. Artikulálatlan üvöltés vagy megmagyarázhatatlan dükkitörés formájában. Ők az ébredők csoportja. Ötödik éve vezetek autista csoportot, de csak az utóbbi kettőnek lett neve. Megelégeltem, hogy egyszerűen csak autista csoportnak nevezem ezeket a szeretnivaló gyerekekből álló közösségeket. Úgyhogy most már a szülőkkel közösen minden évben elnevezzük az új csoportot. A tavalyi a napkelet csoport volt. Ez most az ébredők év. Ismeretlen mélységű szeretettel fordulok feléjük. Engedelmesen, szeriden csinálják utánam a mozdulatokat, támos nyújtó anyjuk segítségével. Nyújtózunk a fény felé. Lágyon. Ringató. <gül> Arcukon mosolyféle jelenik meg. Halvány érzelem. Az izmok elernyedése. Belekábólnak a ringásba, és éreménykedem hogy a forrás kicsit csilapodik a kuktában. Elcsitul a dübörgés, a kifelé igyekvő tébolyult erő. Egyé válok velük. elmosódnak a határok. Én vagyok a segítő, de az is, aki segítségre szorul. Ülök a villamosson, hazafelé tartok. Most arra elszállt a varázs. Alkonyodik. Senki sem szól. Fáradt testek dülöngélnek a székeken és a kapaszkodókon lógva. A fejem ismét tele moslékkal. Ha véletlenül kicsit előre lehúzna a súlya, és bedőlnék az ülés alá. Este átugranak a nagyok. Elmúlt mindkettő harminc éves. Ők még az előző házasságom remekbeszapott termékei. Elfoglalt emberek élik a maguk felnőtt életét, de most igyekeznek több időt szakítani rám. Anna a közelünkben lakik. Ő gyakrabban beugrik. Alex messzebb a belvárosban, de amúgy is sokat utazik, ritkán van itthon. <gül> Már rájuk nézni is gyönyörűség nekem. Két igazán jól sikerült srác. Minden szempontból. Anna nyúlák magas lány. Hosszú, fénylő, sötét barna haja, amely olyan egyenes, mint a szög, és a által közepét verdesi. Apámnak volt ilyen szög haja, és tulajdonképpen az enyém is ilyen. Az arca is hasonlít rám, csak ő sokkal szebb. Szerencsére. Alex meg az apjára hasonlít, de megszólalásig. Robi is ilyen jóképű volt, de Alex messze túlnőtte magasságban. Viharos és elhúzódó kamaszkoruknak köszönhetően jó sokáig gondoskodtak róla, hogy ne ülhessek hátra békében a fotelemben, de már a nyoma sincs a hajdani lázadásuknak. <gül> de ezt azt azért nem mondanám, hogy beálltok a sorba, és szürke emberek kíváltak. Szerencsére, ha késnőttek a lázadó korból, megőrizték az eredetiségüket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítanak arról, hogy mellettem állnak. Igyekeznek diplomatikusan viselkedni, és úgy a védelmemre kelni, hogy közben azért ne szídják barnát. Néha sikerül, máskor nem igazán. Ne, aggódj, anyu, rendben jönnek a dolgok, de különben is egy nagy szörvájver vagy. Próbál lelket önteni belém, Anna. Hogy vannak a kicsik, Nincsenek nagyon kiakadva? kérdezi Alex. Na a ne tudja. Nehéz rajtuk kiigazodni. Látszólag úgy a bajuk. Az emlegetett kicsik, a két laklikiskamasz előbújik a szobájából. Dorka elmúlt 16, Ábel a legkisebb gyermekem 13. Örülnek a nagy Szeretem egyszerre látni a négy srácomat, ez olyan nekem, mint megpillantani valamiféle gigantikus méretű teljesítményt, amit én értem el. A nagyok barnák, a kicsik szőkék, a nagyok örökre nagyok maradnak, amíg csak élek, a kicsik örökre kicsik, akárhány évesek is. – Mit szólnátok egy kis társasozáshoz? kérdezi Anna, és előkap túlméletezett bőrtáskájából egy játékot. Na, nézetek mit hoztam? – Anyu, te is játszol? – Igen, amennyiben nem igényel túlzott erőfeszítést a megértése. – Képtele lennék tenni valami bonyolult szabályrendszert. – Sikerült ezzel feladnom a labdát – élcelődni kezdenek a szellemi képességeimen. Körbeüljük az asztalt, kiterítjük a táblát, fölé görnyedünk. Amíg ti ismerkedtek a szabályokkal hozok, valami falatozni valót ugrok fel. Persze, hogy legyen alibéd, amiért nem értes semmit, csúfolodik a legkisebb, ám legszemtelenebb gyerekem. Dorga Pilisligetre jár, Valdorf iskolába. Ábel pedig most kerül át oda egy másik suliból, ezért ott keresgélek az eladó lakások közt. Egy gyönyörű lakásba azonnal beleszeretek, különösen a kilátásba. A tulajdonos lekísér. Elhozom a férjemet is, biztosan tetszeni fog neki, mondom lelkesen. Most válunk, azért kell a lakás. Veszünk fel áthidaló kölcsönt a házunkra, vagy másféle mind mindegy, megoldjuk, Barna segíteni fog. Nekem nagyon aranyos férjem van ám. Teszem hozzá mosolyogva, és úgy is gondolom. Hazafelé elugrom dorkáért, előszeretettel a használóvarozásra, én pedig hagyom. Legalább addig is vele vagyok. Ezek a téné könnyen elkalódnak. Jó lesz a vigyázó, különösen most, hogy itt van ez a vállás, és. Na, milyen volt a barátnődnél, mit csináltatok? Semmit. Jól szórakozhattatok? Ja. Bámul ki az ablakon, csak szőke hosszú haját látom. Börös csíkot festett bele. Aha, tehát így néz ki a végeredmény. Eddig csak a felismerhetetlenségig összemázolt fürdőszobában találkozhatta műtködése nyomaival. Felém fordul és hirtelen megered a nyelve. Jó volt a papánál hétvégén. Rá se lehet ismerni. Képzeld, becsavarja a villanykörtét. Mindent együtt csinálnak Nusikával. Együtt vásárolnak, főznek. Ez nem is a papa. Tök jó fej. És Nusika is nagyon aranyos. Rám néz, és egyből észreveszi rajtam a feszültséget, ezért bizonytalanul megkérdezi. De nem kedveled usikát? Utálom, mint a szart. Úgy robban ki a mondat a számból, mint egy vegyi fegyver, a gyilkos gáz beteríti a kocsit, félek megöli a gyerekemet. Hazaérünk, szótlanul megyünk a szobánkba. Én speciál sérni. A válog csoportját egy barátnő ajánlotta. Két hetente jövünk össze egy terápiás stúdió egyik is termében. Ősztől tavaszig tart. Összesen tíz találkozás. Válás és újjászületés a neve. Persze. Újjászületés. Egyelőre megelérnék azzal is, ha a túlélésről biztosítanának. Öten vagyunk mindössze. Emma, Kata, Erika, Károly. És én. És persze a vezető, Sylvie, aki azt állítja magáról, ő valójában nem vezeti a csoportot, csak egy kicsit navigál bennünket. Ő úgy mondja, facilitál. Mindegy, hogy hívjuk a lényeg, hogy valamit biztosan jól csinál, mert úgy érzem, jó találmány ez a csoport, bármennyire is röhögünk rajta mindannyian. Magunkon is röhögünk, kínunkban persze. megsírunk is. Még Károlynak is elcsuklik a hangja néha. Bár ő eszemente igyekszik megőrizni férfiúi önbecsülését. Pedig mi szeretjük őt, akár sír, akár nem. Negyven körüli, mind a többiek is, a csoportpot. Át kivéve engem, akinek 55 éves korában jutott eszébe elválni. Kár, helyes, szimpatikus srác. Érthetetlen, miért lépett le a neje. Persze, biztos megvolt a maga oka, ha más nem, az új szerelem. Károly egy bankfiókat vezet valahol Budán. Öltönyben jön, nyakkendőben, de ezzel együtt van benne valami könnyedség és játékosság. Barna, dús, kicsit hullámos haja van. Szerintem mindannyian irigyeljük tőle. Én legalábbis a szeme is, Barna. Nagyon meghatározó, de még nem tudom mitől. Lehet, hogy a kócos szemöldökétől. Hát, megpróbáltam ezt a meditációs cuccot. Már korábban is ismerkedtem ezzel a műfajjal. Egyszer például elmentem egy egyhetes vipasszán a meditációra. Jóga ülésben ültünk, nem volt szabad mozogni, és ki kellett üríteni a fejünket. Nagy igyekezetemben minden izmomat megfeszítettem, a kezem ökölbeszorult, a fogaim szorosan összezárultak, és eszeveszetten koncentráltam a kiürítésére. Hemzsegtek a fejemben a gondolatok, mint a kukacok, és szemtelenül hittem, lehetetlen kívánnak tőlem. Elsbattam, fájt mindenem. Folyamatosan mocorogtam, és idegesített, hogy másokat zavarok. Végül megörcsült a lábik rám, és kiugráltam a teremből. Délután hasonló műsorral szórakoztattam őket, de miután kisantikáltam, végleg leléptem. Most megpróbáltam megint. Hanyat feküdtem, hát ha így könnyebb, de szerintem most sem eléggé lazultam el. Ja, és a tábortűz is bosszantott. Folyton elaludt. Folyamatosan azon dolgoztam, hogy életben tartsam. Én is megpróbáltam, mondta Emma. Többször is. Először belealudtam. Az orrom ébresztett. voltam. Mi ez a szag? Oda égett a bab, amit feltettem főni közben. Másodszor képzeletben épp a tábortűznél ültem, és egyszer csak mellém telepedett a férjem. Na, mondom, mi lesz ebből, amikor egyszer csak csengettek? Gondoltam, nem nyitok ajtót, hiszen meditálok, de hát ha a postás? Akkor már hárman ültünk a tábortűznél, én, a férjem és a postás, de ezzel egy időben a lakásom ajtaja előtt is ott állt, és kitartva nyomta a csengőt. Nagyon mérges voltam rá. Gondoltam, jobb, ha kimegyek. Hát, ha valami ajánlott levél, és ha nem veszem át, be kell mennem a postára. Hát, nem a postás volt. Két lány volt, és azt akarták megtudni, mit gondolok, melyik az a könyv, amit a világ legtöbb nyelvére lefordítottak. Azt feleltem, úgy tudom, ez a címe. Hogyan szabaduljak meg a kellemetlen látogatóktól? <gül> Emma érdekes nő. Tanulhatok tőle, azt hiszem. Úgy küzd, mint egy oroszlán. Sötét, majdnem fekete a haja és a szeme, az arca formája olyan, mint egy, mint egy tökéletes szív, ami rendkívüli bájt kölcsönöz neki. Karcsú. Na, már itt kezdődik. Ezt is eltanulhatnám tőle. Viszont a szája is vékony, ezt nem irédlem Burzasztóan ápolt, és ügyel arra, hogy színben összeillőek legyenek a ruhái. Ma például egy Benetton zöld harisnya van rajta, egy zöld mintás pulóver, és a harisnya színe visszaköszön a nyakába dobott sálon is. Nem dolgozik, otthon van a gyerekekkel. Jaj, nekem annyi dolgom van, még meg sem próbáltam. Veszi át a szót Erika. De nem is ez a legnagyobb gondom. A, a két gyerek nagyon nehezen viseli ezt a vállási felfordulást, is, és próbálok leginkább rájuk koncentrálni. Há, jó vicc, mag vezet világtalant, vagy egy kire a káposztát, meg ilyesmi. Szóval totál alkalmatlan vagyok arra, hogy ápoljam a lelküket. De igyekszem minden esetre, és ígérem meditálni, és megpróbálok. Majd esténként, ha elaludtak. Erika teát tölt sorban mindenkinek. Szilvia készíti mindig, mire megérkezünk, már ott gőzölög az asztalon, két kancsóban. Mi megviszünk egy kis ropogtatnivalót, ahogy a két-két és fél óra együttlét alatt éhenne pusztuljunk. Eric a darabokra tör egy tábla csokoládét. Ezt is körbe kínálja. Ismét felfigyelek rá, hogy ő viszont egyáltalán nem foglalkozik az öltözködésével. Épp az ellentéte Emmának. Az első csoport találkozón azt gondoltam, hogy mikor felkelt, biztosan nem kapcsolta fel a villanyt, csak benyúlt a szekrénybe, és magára húzta a találomra kezébe a darabokat. De aztán elvetettem ezt az elméletet, mert meg sem próbált mentegetőzni a kínos eredmény miatt, amivel szembesülnie kellett, amikor kiért a napvilágra. Amúgy csinos nő Csuda jól áll neki a gömbölydettsége, mert szerencsés módon éppen ott kerek, ahol kell, a melle, a csípője, a feneke, de a derek a karcsú. Helyes is, nem csak csinos. Különösen a kékezöld szeme és a magas homlókat teszi szépé amit kihangsúlyoz, hogy mészínű válig haját lazen fésülve hordja. Kerámikus. Egy kerámia műhelyben dolgozik alkalmazottként. Elégedetlen a munkájával, de a gyerekek mellett csak ez a lehetőség kínálkozott. Hm. Kata, a harmadik lány, nagyon vagáncsaj. Ő a legfiatalabb. Még innen van a negyvenen pár évvel. Rövid haja össze-vissza meredezik, egyenes arányban a rákent zselé mennyiségével, jelenleg vörös, de mint mondta, a hajszínnál a hangulat kérdése. Nagyon különleges az óra, valahogy gyermek ilyen és kedvesen pisze. Farmerben jár, pólóban, meg tornacipőben. De nem akármilyenekben, olyan katásakban, gyógypedagógus, és úgy képzelem, nagyon szerethetik a srácai. Nekem remekül megy a meditáció, mondja és felnőtt. Azóta szuper jókat alszom. Még csak a végtagok ellazításáig jutottam. Onnantól meg a horkolásomat a szomszéd a vékony falon át. A csoportvezetőt leszámítva, én vagyok a rangidős, az 55 éremmel. Ezen egyébként mindenki megdöbbent. Szerintük letagadhatnék minimum 10 évet. Nem tudom, de tény, hogy nem lógok ki közülük. Már csak azért sem, mert az én farmeromat és tornacipőmet a lányom vette. És neki igazán remek a stílusérzéke. Az alakom rendben, ebben sok munkám van. Egész életemben odafigyeltem a súlyomra, bár Emma karcsúságával azért nem betegszik. Nekem egész jól megy a meditálás. Már amikor csinálom, mondom és amikor a macskánk nem telepedik rá közben a fejemre. Inkább az a baj, hogy csak ritkán sikerül rávennem magam. ha csinálom, hamar ellazulok, és jönnek egyből a képek a tábortőznél. Jó szórakozás, és igazad volt. Szilvi sok mindenre rávilágít, hogy stílszerű legyek. Egyelőre leginkább a haragom az, ami megmutatkozik. Ezután az érzelmi hullámzásokról beszélünk. Kiderül, mindannyian éreztünk a kezdeti időszakban felszabadultságot. Hú, hát ez tök jó, ha ez csak ennyi. De még csak ezután jött a haddelhad. És most épp mindannyian ebben a haddelhadban vagyunk. Nyakig. Méghozzá elég huzamos ideje. És egyelőre remény sincs, hogy kimászunk belőle. Amikor végzünk, kiderül, hogy Erikával egyfelé lakunk. Jóformán a szomszéd községben megy, kalászra. Csak a kocsia épp szervizben van. Felajánlom neki, hogy hazaviszem. Ki vigyáz ilyenkor a gyerekekre, a férjed vállalta? Kérdezem, amikor elindulunk. Ne, a szomszédnéni. Nagyon idős, úgyhogy nem terhelhetem sokat, csak erre a havi két alkalomra kértem meg. Erre sem szívesen, de nagyon nagy szükségem van erre a csoportra és a férjed nem fogható hadba? Nem, mert Dél-Indiában van. Egy sem van, ahol egy szellemi vezető segítségével meditál. Ezt komolyan mondod? Az valami kolostorszerűség, nem? Egyfajta szellemi iskola, ahová világiak is becsatlakozhatnak. Vagy valami ilyesmi. Nem sokat értek az egészből, mint ahogy abból sem, Mátyás meddig akar ott maradni, vagy hogy mi a célja vele? Hm, talán átgondolja az életét, biztos neki sem könnyű. Fú. próbálom elképzelni, hogyan tölti a napjait egy távoli kolostorban mátyás. Erik azonban nem hagy töprengeni a gyerekeimre tereli a szót. Azt mondod, négy gyereked van, ugye? De aztán nem apróztad el? Igen, vannak a nagyok, az első házasságból Anna és Alex, ők már kirepültek. Rég. És vannak a kicsik. Dorka és Ábel. 16 és 13 évesek. <gül> Nagyszerű srácok. Mindegyik másféleképpen. Remélem megismerhetem őket. A nagyokkal nehezebb lesz összefutni, de a két kis kiskamasz velem él. Imádnivalóak. Egészen hazáig a gyerekekről beszélgetünk, és jó kedvűen válunk el. Hát... <gül> ha valamit biztosan nem bántunk meg a házasságaink kapcsán. Az a gyerekeink születése. Elugrok a papírboltba gyúrmáért, hogy Ádám az előadásához elkészíthesse Michelangelo Dávid szobrát. Mert ugye a kupola projekt végül nem jött össze. És végül nem is Michelangelo-ról tart majd előadást, hanem csak a Dávid szoborról. Talán itt könnyebb lesz. Amit egyébként nekem kellene megalkotnom. Legalábbis Ábel szerint próbálkozunk, próbálkozunk, de nem megy. A szobor állandóan összerogy. Fél merevítés kellene vele. De akkor a munkához nincs kedvünk. Figyelj, Ábel, vonatkoztassunk egy kicsit Dávidtól. Attól, hogy róla tart az előadást, abból még nem következik, hogy pont azt is kell megalkodnod. Dávid ugye paritjával fejbe lőtte góliátot, aztán levágta a fejét, aminek felett törvendezett. Van tehát a történetben egy, egy levágott fej is. Attól, hogy Michelangelo ezt eltitkolta, mi tudjuk. Mennyivel könnyebb azt megcsinálni gyurmából? Tényleg. Hmm. A levágott fej azonnal beizítja Ábel fantáziáját. Gyorsan megszületik a szakállas, tátott szájjal szenvedő góliátfej. Koprodukciós munkában. A szemeket és a két termetes orlukkal rendelkező orrot Ábel alkotja. Az arcot különös tekintettel a kiugró pufacsontokra, én. Ábel piros félctollal körbefesti a nyakát, Hat folyjon a vére a gaznak, aztán még betöri a koponyáját is, majd tollal azt is összevérezi. És meg is vagyunk. Még finomítjuk kicsit, de Lényegében kész a mestermű. Felmegy a szobájába, és magamra hagy meddő gondolataimmal. Leszedem a száraz ruhákat, és nekiállok összehajtogatni őket. Most egyel kevesebben berül kell gondoskodnom. Itt vannak előttem dorka ruhái, ábeli, és az enyémek. Barnac már nem én mosom, nem én vasalom. Nem én párosítom az okniait, hajtogatom a gatyáit, egy másik nő. Egy nusika. Próbálom elképzelni a mozdulatait. Most más csinálja, amit én csináltam majd húsz éven át. Alig emlékszem a házasságunkra. Fura. Együtt dolgoztunk. Az elején naponta többször megöleltük egymást. Jó volt hozzá bújni és érezni az ölelő karját. Kis cédulákat írogattunk egymásnak, amiben szerelmet vallottunk újra és újra, hol humorosan, hol halálosan komolyan. Az összesi nem volt gond. Egy barátunk azt mondta nekem, sosem lesz nehéz találni valakit magamnak, mert könnyen alkalmazkodom, és nincsenek rigójáim. Mm. Barnának nehezebb a dolga, de velem megütötte a főnyereményt. Én még vele is játszik könnyedséggel kijövök. Nem értettem, akkor nem is tudtam elképzelni, miért lenne nehéz barnával. A gyerekeim azonban annál inkább észrevették, milyen különös természete van. Merev szabályokat állított fel, amiket mindannyiunknak be kellett tartani már-már kényszeresen. Én hamar elsajátítottam mind a hányat, és az előírásai szerint jártam el. A munkahelyünkön olyan voltam, mint egy házőrző kutya. Hozzá csak a testemen keresztül jutott be bárki is. Én sokkal lazában fogtam fel az életet. Mindig az adott helyzethez igazodva mérlegeltem és döntöttem, de nála szó sem lehetett kivételekről. Nekem a józan gyakran az diktálta, hogy térjek el a felállított szabályoktól, de ismerve barnát, még akkor sem tettem, ha épp a szabálybetartása tűnt őrültségnek. Most azon töprengek, hogy vajon nem váltam -e magam is merebbé kényszeressé ebben a nagy alkalmazkodásban. Általában tetszett az embereknek az odaadásom, sőt, volt az ismerősi körünkben olyan feleség, aki példának állított maga elé. Ám épp a napokban vallotta be egy barátnőm, hogy őt ez inkább taszította, megalkuvónak, behódolónak látott, olyannak, aki nem áll ki az érdekeiért. Badna akkoriban mindig azt mondta, hogy épp azért vagyok számára vonzó, mert úgy lehet mellettem férfi, hogy közben én képes vagyok megőrizni a méltóságomat, a büszkeségemet, a júliaságomat, az autonómiámat. Hát, valamennyire biztosan, egy bizonyos határig. el most úgy látom, nem jó helyen húztam meg ezt a határt. Igaza van a barátnőmnek. Túlságosan behódoló voltam. Túl sok dolgot eszembe se jutott megkérdőjelezni. Ha az én kis férjem így szereti legyen, így, ha ez a kívánságot miért ne? Minden kapcsolatban más az ember. Ezt mondogatja Barna újra és újra, hogy egy új kapcsolatban működni fog, ami a másikban nem működött, és ők most családként élnek, mert ő ott képes családtakként működni. Ott minden másképpen van, mint nálunk volt. Nem én vagyok természetesen a felelős, hogy mi nem éltünk családként. Nem azt mondja, de velem nem működött. Nusikával viszont, igen. Mellettem sokat dolgozott. Most viszont félre tudja tenni a munkát. Együtt vásárolnak, együtt csinálnak mindent. És jó apja is tud lenni Nusika kislányának. Hozzá vagyok szokva, hogy megosztom vele az örömeimet. Ezt abba kellene hagynom végre. Le kellene válnom róla minimális kapcsolatot fenntartani csak azt is a gyerekek miatt. Megfogadom magamnak szentül, hogy eztán nem hozzáfordulok, és igyekszem a számonkéréseket is kerülni, a leleplezéseket. Nem írok neki levelet, maximum a gyerekekkel kapcsolatban, és nem hívom fel telefonon. Csak arra korlátozom az érintkezéseket, amire muszáj, semmi több. Elhagytuk egymást mindketten. Én gyászolok, és szenvedek, és harag van bennem. Barna nem szenved. Barna a szerelmiért hagyott el, a ha nem is fizikailag, de lelkileg. Én azért hagytam el, mert nem éreztem szeretve magam, mert öntudatra ébredtem, és a függetlenségemért, a szabadságomért. A gyász mellett megfér az öröm is. Gyászolok, és és közben örülök a szabadságomnak. Gyász viszont nincs szenvedés nélkül. Barna nem szenved. Tehát nem gyászol. Mit jelenthetett számára az együttöltött közel húsz év, a család, a gyerekek? Hm. Kezdetben nagy volt a szerelem. <gül> a házasság kötésünkről készült felvétele látszik, hogy majd elszálltunk a boldogságtól. Főleg én. Ez tény. Én eszementem boldog voltam. De Borno is azért, ez vitathatatlan. Most mégis megtagadja a szerelmünket, mintha soha nem lett volna. Ő talán így gyászol. Elzár. Elfed. Betakar. Próbálom megérteni, de, de közben képtelen vagyok érzelmileg távol tartani magam ettől. Hiszen nekem az egész házasságunk, a, a szerelmünk, az összetartozásunk, elevenen élő és csillogó bizonyosság. Ha nem is érzek jelenleg szeretetet, sőt, leginkább csak utálatot. A múltunk akkor is számít. Ő viszont beletett egy dunszos üvegbe, Jól lezárta a tetejét, és bevágott egy kamrába. Még az ajtót is rám nehogy kiöljek onnan, és háborgassam a lelkét. Nem volt ezál mindig így? Nem laktam én dunsztos üvegben? Nem. Barna felemelt engem, és szinte királynőként tisztelt. Barna Júliája a kapcsolatunkból született, és én szerettem is ezt a Júliát. Viszont mikor elfordult tőlem? Meghalt ez a Júlia. Önmagamat csiratom most. Önmagamat gyászolom. Az egóm gyásza ez. A saját halálát csiratja keservesen. Meghalt az egyik Júlia. Hogy újjászülethessen egy másik Júliaként. a telefonom, megőrülök, hogy Judit hív. Hogy van ma, kedves asszonyom? Szarul! Helyes. Így legalább van értelme, hogy hívogatom. Nagyszerű. Tudja, utálom a hiába való munkát. Ha már nem fizetik meg ezt a megterhelő melót, legalább éreznem, hogy van értelme. Alkalmazotti bér, biztosan ismeri. Nem akarok panaszkodni, de semmire nem elég a számlák, a koszt, váratlan kiadások. Ó, nagyon sajnálom. És a csincsillám is gyengélkedik. Állatorvoshoz kell vinnem. Hát ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú vagyok, igen, hát a viszontlátásra. Letette, letette, ez a nő tényleg nagy arc. Végtelenül állás vagyok neki. Újra hív. Amúgy mi újság, hogy van? Egy perce már kevésbé szarul, köszi. Pópos egy tetején a szélel együtt szárnyal a lelkem. Szép az életem. Lezárult egy korszak, és még csak most jön a java. Barna sokat hozott az életembe. Együtt fejlődtünk, segítettük egymást. Repültem, mint a rakéta. Most ezzel a megszerzett tudással megyek az új életem felé. Gyönyörű lesz. Biztos. Azt már megtanultam, hogy indián szokás szerint a vállamon hordjam a halál madarát. Én szakadatlanul gondolok a halára. Nem rémülten, hanem kíváncsian, fürkészűen, azzal az eltökéltséggel, hogy halandóságom tudatában, elevenen éljem az életemet. De arra viszont sosem gondoltam, hogy Alzheimer kórban fogok szenvedni. Elhőjült nyanyaként tücsülök majd súlyos teherként legszélesebb álló gyermekem nyakán, és azok a családtagjaim, akik ma több kevésbé szeretnek, egy agyament, szerencsétlent lesznek kénytelenek a továbbiakban tisztelni a személyemben. Vagy hogy megvakulok. Ezzel a gondolattal éppenséggel el szoktam játszani, viha sebesen romlik a szemem. Üldögélek majd egy karosszékből napestig, megtanulom a bráírást, és olvasgatok naphosszat, zenét hallgatok, amit vakságom ajándékaként újra felfedezek. Esetleg csak vendégül látnám bekopogtató gondolataimat. Vagy agyvérzésem lesz, és félig lebénult arcom maszkja mögül lesek, sóvár sóvárszemekkel a mobilokra. A fittekre, a jövőmenőkre, és kacska kezem bénán és groteszkül magam előtt lógatva, leverem az ágytálat, mikor már tele van. Hogy örültem pedig a produktumnak? És lányom, fiam, vejem, menjem, arcukra merevedett undorral vizsgálja majd földre hulló tartalmát, melyet fancsali mosolja, leplezni próbálnak ugyan, de mint hiába. Vagy ápolt helyett az ápoló leszek. A szerettemnek gondosan odakészített áttálat a földön találom, és konyhai papírtörlővel igyekszem feltakarítani párom, anyusom, aposom istenne adja a gyermekem szényenét. Mosolyom tiszta és bíztató az első hónapokban, legalábbis. Még talán az első években is, majd ahogy egymás után telnek a monoton évek, a szarpucolással telő egyhangú napok elvéselhetetlenségét már leplezni se bírom. Mikor dobod már fel végre a talpad, gondolom, és ha szót fogad, gyászolom majd véget nem érő feloldhatatlan bűntudattal, hiszen azzal, hogy a halálát kívántam, én okoztam vesztét. Az eszmefuttatás nem szomorít el, játéknak tekintem. Akárhogy is igyekszem, képtelen vagyok önbeteljesítő jóslatként tekinteni egy ilyen sötét jövőre. Órák óta gyűröm magam alá a munkát. Az autisták.hu portál, ahol levelező tanácsadó vagyok, felkért egy cikk sorozat megírására. Még csak az első cikkkel vesződöm. Az lenne a célja, hogy eloszlassa az autizmussal kapcsolatos téves hiedelmeket. Ez persze előbb fel kell térképeznem. Egyáltalán mik ezek a téves hiedelmek. Elegem lesz, Felállok, nagyot nyújtózok. Állítólag ülőmunkánál ezt fél óránként meg kellene tenni. Igaz lehet, mert teljesen megmerevettek az izmaim. Kedvenc csészémbe készítek egy gyors neszkáfét, és kiülök vele a teraszra. A kóbormacskák azonnal körém Egyik Egyikük szörnyen csúnya. Szengényke, vak az egyik szemére, és a szőre is kopott. De persze, én őt is szeretem, sőt, hiába néztek olyan esdeklően, nem kaptok semmit. Ott van még a száraz egyétek, más nincs. Na, tűnés innen. Az a helyzet, hogy végre beismertem magamnak, hogy még mindig szeretem Barnát. Nem akartam eddig bevallani, hogy utálkozhassak, gyűlölködhessek, haraguthassak, hogy elhagyhassam. Zavaró tényező volt ebben a szeretet. Ezért bár szenvedtem, ragaszkodtam az ellenkezőjéhez. Nem magamtól jutottam el a beismeréshez. A segítőm mutatott rá, mert hogy lett egy segítőm is. Ábel egyik osztálytársának az anyukája ajánlotta fel a segítségét, méghozzá baráti, akarom mondani, szülőtársi áron. Úgyhogy már nem csak csoportba járok, hanem egyéni segítséget is igénybe veszek. Titi. Ez a neve. Különös szerzet. Alapvetően pszichológus ő is, ám a diplomája megszerzése után, még a gyerekei születése előtt évekig kószált a legkülönbözőbb távol-keleti országokban, ami igen csak sajátságossá formálta a terápiás munkamódszerét. Ő maga is sajátságos. Sokkal könnyebb lenne elképzelni vele egy önfelett hancúrozást, egy játszótéri csúznál, mint egy terápiás beszélgetést de nekem mindig is tetszett az ezoterikus beütése és a játékos, manószerű megjelenése is. Mert csak azért is, mert a szülői értekezleteken mindig neki voltak. A legébb kézlába a pozzászólásai mindenhez. Megörültem a lehetőségnek, különösen amikor megtudtam, hogy közel lakik, és neki is kényelmesebb hozzám átjönni, mint hogy bejárjunk a városba, a bérelt rendelőjébe. Titi azt mondja, Azért nehéz nekem, mert nagyon ambivalensek az érzéseim barnával kapcsolatban. Mert hogy szerinte én szeretem őt, az ő legbelső, igazi lényét. Azonnal elsírtam magam, bizonyítékként, hogy igaz a vád. Azt hiszem, először mertem ezt bevallani magamnak, mióta Nusika miatt haragszom rá. Az ambivalencia abban van, hogy Egyfelől örülök, hogy jött ez a szerelem az életébe, mert így el tudtam hagyni, mert már amúgy sem volt jó. Nem éreztem a szeretetét, és nem éreztem magam szabadnak, de közben meg nem örülök, mert az a részem, amelyik szereté, az ragaszkodik. Én sokkal-sokkal jobban, mint ő hoznám. Az ambivalencia miatt ide-oda billegek, de csak az érzéseimben. Ám az irányt, hogy merre menjek, egyáltalán nem változtatja meg. Csak azt, hogy hol öröm és felszabadultság van bennem, hol meg szenvedek az elvesztése miatt. Ági is megjelenik a szomszédteraszon, megörülök, legalább kiszabadít terméketlen gondolataim körforgásából. Azt hiszem, ő még nálam is nagyobb bajban van. A gyerekekkel zsarolja a férjét. Minden lehetséges módon akadályozza, hogy találkozzanak az új és az apjukkal. Gyűlölködve fröcsög nekik a férjéről. Te kibírod, hogy ne szidd a gyerekeknek? kérdezi. Igen, bár egyszer már elgyöngültem. Dorka megkérdezte, mit gondolok, mire szabályosan kirobbant belőlem, hogy utálom Nusikát, mint a szart! Másnap bocsánatot kértem tőle, és elmondtam, hogy Nusika soha nem ártott nekem semmi okom róla ilyen elítélően beszélni, és nem teszem többet. Sem előtte, sem azóta. Soha még egy rossz hangsúlyt sem hallottak tőlem egyikőjük kapcsán sem. Hogy csinálod? Ez teljes képtelenség. Külön fiókok vannak. Van a haragom fiókja, a fájdalom fiókja, és van még a szeretet fiókja is, meg persze az apaság fiókja. Ha a gyerekekkel beszélgetünk, akkor a szeretet és apasság fiókjait húzom csak ki. Nem, nem is én húzom. Ezek húzódnak ki maguktól. Nem én csinálom, igazából nem az én érdemem. Csak így működik magától. Van ugyan benne tudatosság. Tudom, hogyan kell viselkednem a gyerekekkel most, hogy válunk. De áh, hiába tudja az ember. Mégsem sikerül mindig úgy viselkedni, ahogyan elvárja magától. Sok helyzetben nekem sem megy, de a gyerekekkel jön ez magától. Jó neked, nem kell szégyelned magad, mint nekem? Oh, Tehogy nem, ezer más esetben. Külön van egy rossz indulat fiókom, abban tartom a gonoszságaimat. Roszkadozom a szatrok súlya alatt, és közben arra gondolok, hogy Barna soha nem cipekedett. Egyébként sem jeleskedett semmiféle munkában a ház körül. Miért is tette volna? Hiszen képes volt előteremteni az árát annak, hogy más csinálja helyette. Elméleti ember volt, és én ezt elfogadtam. Egyáltalán mindent elfogadtam, ami ő volt. De nem panaszkodhatok. Ő is elfogadott engem, éppen olyannak, amilyennek születtem. Mi több értékesebbnek is látott talán, mint ami a valóság. Mindenesetre egyetlen olyan embert sem ismerek, aki úgy tudott értékelni engem, ahogyan ő, még az utolsó időkben is. Hát, ha majd újra ismerkedni fogok és egy új férfival meg kell ismertetnem, meg kell szerettetnem Júliát. Hogy tudom vajon megmutatni azt az értékes valakit, akinek egykor Barna szemén keresztül láttam magam. Barna el tudná mesélni, ki vagyok én. Barna szuperlatívuszokban tudna mesélni rólam. Barna tudja, hogy én milyen szeretni való vagyok. De hogyan is tudnám én ezt megmutatni, ezt, ezt a szerethető arcomat bárkinek? Különben is. Ki vagyok én? Ki az a nő, akit egyszerűben lerúgtak egy ilyen igen magas piedesztárról? Igaz volt rám egyáltalán az a sok jó, ami állítólag én vagyok? És ha igaz volt, nem szűnhetett meg egyik pillanatról a másikra. Mennyi dolgoztunk együtt? Barla mindig is sokat dolgozott. Már a kezdetektől. Én pedig vele tartottam mindenben. Ezt egyébként el is várta. Gépeltem a kutatási eredményeit, meghallgattam a fejtegetéseit. Nem volt olyan, hogy munkaidő vagy szabadidő. Összefolyó munkaórák voltak csak. A pszichoterápiás segítségnyújtás mellett belekezdett még ezer más dologba is. Merészen gondolkodott a fantáziája is, nem állíthatta meg senki. Én pedig csináltam velem mindent egyre ügyesebben. Gyors voltam, találékony, hatékony. Barna imádott velem dolgozni. Amarosan megalapítottuk a lapkiadó cégünket. Megtetszett neki az ötlet, és együtt sikeres vállalkozást csináltunk belőle. Ketten összefogva, vált-válnak vetve, izzadságos munkával. Mikor várandós lettem dorkával, akkor is dolgoztam, a végkimerülésig. Féltem, hogy megszülök, mielőtt át tudnám adni valakinek a munkát, mert akárhány embert próbáltam betanítani a feladataimra, Előbb-utóbb mind oda csapta azzal, hogy ez képtelenség. De a lányunk születése sem mentett meg a munkától. Otthon folytattam, minden szabad percemben. Amikor nem kellett babáznom, a cég dolgaival foglalkoztam. Telefonáltam, adminisztráltam, dorkát magammal cipelve hiteleket szereztem, és így tovább. Az én felelősségem alá tartozott a kényes ügyek kezelése, így Barna továbbra is hozzám irányította a reklamációkat. Dorga után aztán megszületett Ábel. De akkor is hamar visszakapcsolódtam a munkába. Barna folyamatosan igényelte a támogatásomat. Vitt magával minden tárgyalásra, fontos eseményre, akár a hatalmas aktatáskáját, még akkor is, ha nekem nem is volt épp semmi szerepem. Többnyire persze volt hiszen bekapcsolódtam mindenbe. De ha nem, akkor is maga mellett akar tudni. Így érezte magát biztonságban. A legjobb élményeink is a munkához kapcsolódtak. Az izgalmas találkozások, az épp barátságok. Barna azonban nem zárkózott el semmi olyasmitől sem, amit én megálmodtam magamnak. Bíztatott, tanuljak, támogattott minden elképzelésemben. Kis keresztül beszivárogtattam az életembe az engem érdeklő dolgokat is. Szereztem egy diplomát, és elvégeztem jó néhány önismereti tréninget. Nem ágált ez ellen, sőt, lelkesen üdvözölte minden ötletemet. El kell, hogy ismerjem, maximálisan támogatott. Sokat köszönhetek neki. A különböző kurzusokon találkoztam olyan nőkkel, akiknek otthon heves ellenállásba ütközött a tanulási vágyuk. Nekem nem. Barna szívvel, lélekkel támogatott. Tulajdonképpen érdekes ez. Barna szerette, ha mindenben együtt vagyunk, együtt dolgozunk. Szüksége volt a segítségemre, a folyamatos támogatásra. Ugyanakkor támogatott mindenben, ami csak eszembe jutott. Talán úgy gondolta, hogy mindezt majd a fennmaradó időmben csinálom. Talán azt hitte, az én időm nem annyi, hanem a sokszoros a többi emberének. Végül is igaza lett. Csak megszereztem a pszichológusi diplomám. Jó pár évvel ezelőtt Barna átadta a lapkiadó ügyvezetését az igenügyes unokaecsének, Péternek. A cég jövedelméből kiválóan megéltünk, ám továbbra sem maradtunk hiányán. Barna ugyanis mindenféle mozgalomhoz csatlakozott, az üzleti élettől a karitatív tevékenységek felé fordult, ugyanakkor a vehemenciával, mint korábban. Alapítványokat, egyesületeket, intézményeket hozott létre, rendezvényeket szervezett, újságokat, hírleveleket adott ki. Hatalmas erőket mozgatott meg. Én persze ezekben is támogattam. Épp úgy dolgoztam, ahogy ő. Egészen addig, amíg egy szép napon aszmásolmat kaptam. És végre elgondolkoztam azon, hogy kinek az életét is élem. Próbáltam változtatni. Egyfelől szerettem volna megtalálni a saját hivatásomat. Másfelől nem akartam olyan életet, ami csak a munkáról szól. A barnának jó így csinálja, de én arányos életet akartam. Arra vágytam, hogy ne feszítsenek öröké a tennivalók. Olvasgathassak, mint a barna előtti életem, mert sétálosak lazíthassak. Hm. Keserves munka volt önmagam felszabadítása, és. Csak részben sikerült. Tulajdonképpen nem Barna volt a hibás, hanem én magam, a behódoló természetem, a neveltetésem, a vágy, hogy jó feleség legyek, és talán a félelmem. Hogyha hogy kevésbé vagyok szorgalmas, akkor talán már nem is fog szeretni. <gül> Könnyű lenne most ráfognom, hogy az ő hibája. Nem igaz. Mert nem tudom, nincs ez szerepe a, a vállásunkban annak, hogy egyre kevésbé vettem részt a munkájában. Elképzelhető, hogy azzal kezdődött az eltávolodásunk, hogy én elkezdtem leválni róla. Nem teljesen ez lehetetlen lett volna. Átvettem a hírlevelek szerkesztését, eljártam a különféle rendezvényekre. Ebből abban besegítettem. Ugyanakkor egyre elszántabban védtem a saját életteremet, az időmet, önmagamat. Elvégeztem különböző kurzusokat, amelyek szükségesek voltak a munkámhoz. Aztán elkezdtem a mozgás és táncterápiát autista gyerekeknél alkalmazni. Véletlenül jött a lehetőség, és örömmel elfogadtam. Azóta is csinálom egy alapítványnál, is, és nagyon szeretem. Ráadásul sokat is tanulok belőle. Tanulmányokat írtam a tapasztalataimról, amelyek egyre többször jelentek meg különböző szakmai folyóiratokban. Megírtam az első könyvemet az autizmusról és elkezdtem egy másodikat, az autista gyerekek készségfejlesztő tánc és mozgás terápiájáról. De nem csak tanultam, megírtam, szakítottam időt a kezdteléseimre is. Kinkeserves volt a hosszú, állandó munkával eltöltött évek után elfogadtatnom magammal, hogy nem vagyok lusta semmire kelő teremtés, ha nem dolgozom véget nem érően Barnával. Napközben szünetet tartottam írás közben, és sétán indultam. Egyre hosszabb és hosszabb sétákat tettem. Barna pedig nemhogy rosszalóan nézte volna a kis kirándulásaimat, de irénykedett is. Látva, hogy mekkora felszabadultságot okoz. Bíztatott, hogy nehogy abba hagyjam, folytassam, csak bátran ezt az üdítő tevékenységet. Elveszett a legfontosabb kapcsolódási pontunk. Egyre kevesebbet dolgoztunk együtt, és nem illesztettünk helyette az életünkbe elegendő együttlétet. Bizonyos periódusokban igen. Kitaláltunk napokat, kirándulni, pacsorázni, színházba, móziba mentünk, ezek azonban csak rövid ideig tartottak, és rendre elfeledkeztünk róluk. A vállásunk okainak boncolgatás, akkor Barna azt mondta, hogy emben engem tart felelősnek, hiszen ő nyitott volt bármire, és ha én kitartóan szorgalmazom ezeket a közös programokat, működhetett volna. Tényleg igaz, hogy Barna soha nem utasított vissza semmit, ami nekem fontos volt, és ami örömet okozott. Partner volt mindenben. Hmm. Nem is tudom, mi lehetett a magyarázat, hogy nem igyekeztem életet vinni a kapcsolatomba. Talán, hogy alapvetően otthonülő típus vagyok, aki jól el van saját magával, aki szeret olvasni, és zenét hallgatni, egy kényelmes fotelbe süppedve. Nagyon szerettem viszont beszélgetni Barnával. Az utolsó pillanatig gyakran elutaztunk együtt, és ilyenkor újra és újra, szinte újjongva állapítottam meg. Mennyire szeretem a vele való együttléteket? Sokszor éjszakában nyúlóan beszélgettünk, az állóda teraszán borozgatva, vagy bent a bárban. Otthon nem mindig volt erre lehetőség. Felőlrölt bennünket a napi rutin. Ráadásul engem a gyerekek is eléggé leterheltek. Nemrégen megpróbáltam végig gondolni, hogy mi mindenre voltam akkoriban a gyerekeket. Hosszú évekig tébolyult, hangyarajként fuvarozta őket száz felé. Szörnyű belegondolni, hogy voltam képes erre ilyen kitartón, ilyen sokáig. Sokszor panaszkodtam arra, hogy egyedül nevelem a gyerekeinket. De valójában ezt is magamnak köszönhetem. Hagytam. Hadd csinálja, Barna, azt, amiért lelkesedik. Ami a narkója, amiben ki teljesedhet. Ráadásul szó sincs róla, hogy magamra hagyott volna. Hozzáfordulhattam minden gondolatommal a gyerekekkel kapcsolatban, amiket aztán ő felelősség teljesen igyekezett megoldani. Álmomban Barna új hozott a házhoz. Vele csinált valami vállalkozást, és istenítette hogy milyen ügyes, szorgalmas. Mikor felébredek, feszült vagyok. Legszívesebben belerugnék a falba, és sírva fakadok a jutkával folytatott beszélgetés közben. Nincs ebben semmi rendkívülé. Hmm. Nagyjából így vagyok mostanában. Megyek gyalogolni. Nem bírom tovább. Felérek a domptetőre. <gül> Kitágul a táj. Szemben egy távoli kis falu látszik. Körben erdők, mezők, mellette egy kukoricás. Mit keres ez itt? Váratlanul áradó örömet érzek a visszakapott szabadságom és megnyílt életem miatt. Ebben sincs semmi különös. Igen. Bármennyire is paradox. Egyszerre vagyok boldog és boldog boldogtalan. Ki hagyott el kit? Emberfia nem lát világosan ebben a történetben. Ha elképzelem, hogy el kellene valakinek mesélni tövéről a hegyire az egészet, nagy bajban lennék, Ráadásul Barna története sok dologban eléggé eltérhet az enyémtől. Noha, ugyanabban a szindarabban játszottuk a főszerepet. Én azt fájlalom, hogy Barna a szívében elfordult tőlem, megvonta tőlem a szeretetét, hogy elhagyott. Innentől én bármit tettem, ezzel a fájdalommal a szívemben tettem. Nem is érzékeltem, hogy a nagy szenvedésben én, mivel okozok fájdalmat, barnának. Sokszor kihangsúlyozza, hogy ő nemcsak, hogy nem akart elválni, de többször megkísérelte a békülést, az újrakezdést is, amit én következetesen, határozottan mindig visszavertem. Miközben azon síránkoztam, hogy elhagyott, mentem, mint egy faltörő kos a vállás felé. Most akkor én nem akarom Barnát, vagy ő nem akar engem. Esetleg egyikünk sem akarja a másikat. Csak a fájdalmamat elfedő haragom miatt akarok válni. Dacból. Hogy megszüntessem a szenvedést. Vagy valóban el akarok indulni a szabadságom felé. Ha nem lett volna no, sika, nem válunk el. Ez tény. De hogy akkor sem lett volna jó, az is tény. De azt nem tudom hogy mik voltak a valódi mozgatórugóim. Csak menekültem a szenvedéstől, és túltenget bennem a büszkeség, a gőg. Nem tűrtem el, hogy méltatlan kapcsolatban éljek. Nem tűrtem el, hogy ne én legyek az, akit szeret. Ezért akartam válni. Vagy volt ott valami, ami tudattalanul lökött a szigált, az életem kiteljesedése felé, ami barna mellett már nem valósulhatott meg. Újra és újra elképedek azon, hogy mennyire nem ismerjük önmagunkat, mennyire tétovák vagyunk még a saját cselekedeteink, érzelmeink megítélésében is. Hmm, kábán saját lelkünk soha nem látott városában. Idegenként, kétségbeesve, tanástalanul elveszve. Meg akarok szabadulni attól, akit utálok, de nem tudok, mert szeretem. Vagy inkább taszításnak nevezném. Talán mégsem utána ez, és, és semmiképpen nem gyűlölet. Soha életemben nem gyűlöltem még senkit. Akkor szabadulok meg barnától, ha már nem érzem majd ezt a taszítást. Ha közömbös leszek iránta, mint egy tárgy iránt. Ha már nem azt a férfit látom, mikor ránézek, akivel együtt éltem Két évtizeden keresztül, akit szerettem, aki szeretett engem, és aztán megtagadott. Amikor már nem látom csúnyának, szépnek sem, semmilyennek, észre sem veszem, nincs szükségem rá, hogy minősítsem. A kedvese nem egy ostobaliba lesz a szememben. Ha elfogadom, hogy ők is csak boldogok akarnak lenni. Ha két esendő embert fogok látni, akik küzdködnek, hogy megtalálják egymás mellett a boldogságot. Ha nem leszek tele tömény rossz indulattal, ha csak a rossz tulajdonságaikat, a kudarcaikat, a melléfogásaikat látom. Ági engedbe, be. Szüksége van egy kis ventilálásra Te hm. hogy hívod a nőjét? kérdezi. Esetleg ostoba ribancnak. És tényleg az? Hát, nem okos, az tény. De semmi esetre sem ribanc. Ne jól esik így hívnom. A gyerekeknek is. Dehogy csak magamban. Nagyon ritkán a barátaimnak. Én nem. Nekem ribanc mindig. Más ki sem jön a számon. És hogy hívod a férjedet? Szemét rohadt állatnak. És te? Ha jobban vagyok, akkor nem szédom. Kette hoztuk össze, nem hibáztatom, máskor haragszom, és azt gondolom, egy geci. De legbelül akkor is tudom, hogy nem jogos. Olyan, mint egy káromkodás, amit nem is gondol komolyan az ember. Hogy bírod így szétválogatni a dolgokat? Állandóan figyeled, aztán rendre utasítod magad, ha az kell? Jaj, nehogy a széd. Néha így van, tényleg. De sokszor meg nem. Tisztára zavarodott vagyok. Semmit nem értek. Még magamat sem. Még azt sem tudom, hogy miért is válok egyáltalán. Csak bízom benne, hogy jó ez, ami történik, még ha beledöglök is. Azt képzelem, hogy jó irányba megyek. De még ezt is megkérdőjelezem. Újra és újra. Kész tévoly ez az egész. Hitted volna, hogy ilyen egy válás? Előadást tartok egy konferencián az autista gyerekeket fejlesztő mozgásterápiám során szerzett tapasztalataimról. Nagy sikerem van. Feldobottan indulok haza. Barna hív. Mindenfelé jártunk a gyerekekkel, most hazaugrunk Ábel utcaért. Katika meg körülnéz. Még soha nem éreztem a vér jelenlétét az ereimben. De most, hogy megdermed és kocsonyává válik bennem, azonnal felfigyelek rá. Annyi erőm van csak, hogy félreálljak. Én nem hívtam meg a kislányát. Jó, de nem hagyhatom a kocsiban. Ha végig gondolod a dolgot, te is belátod, hogy nincs ebbe semmi. Lerakjuk küldök neki egy hogy hívjon, ha elmentek, mert addig nem akarok hazaérni. <gül> Tehát ez iszonya. Mirek vagyok két éve csak azért, mert gyerekeink vannak. Ide hozza nekem az új életét és a jó aposságát az otthonomba. Éppen elég az is, amit hallok a gyerekektől, hogy elmegy a kislányért az iskolába, hogy vigyázz rá, ha, ha nosika, a nusikat tanfolyamra megy. Vagy mikor hallom a telefonban, hogy odaszol, kicsim, vedd föl a pizsamádat, Menjen a kisérje a jó életben, ne ide! Tiszta a levegő, érja. Tiszta, büdös, reszkető ujjakkal. Majd kiszellőztetsz, válaszolja. Dekkolok de az út szélén a kocsiban, nehogy beléjük potoljak. Barna elhúz mellettem. Látja eltorzult az Hazaérve viciólos levelet írok, amiben az elhallgatott sérelmeim is benne vannak. Felúrok a gép pánikszerűen takarítani kezdek. maga elől képtelen vagyok elmenekülni. Újra és újra azt vágja a fejemhez, hogy örjöngök. Ha nem vagyok kedves, hanem nyers, esetleg faragatlan, akkor örjöngök. Különben kedves lennék és udvarias. Bármit tesz is, nyilván. Ha nem ezt teszem, őrjöngök. Elképzelem, ahogy Nusika hazajön a tréningről, ahol önfejleszteni próbálta magát, és Barna elmest neki, hogy Júlia megint nem normális, őrjöng. Nusika előtt egyből megjelenik az őrjöngő Júlia. A az zilált, a tekintete tébolyult, öklével veri a falat, a lábával meg úgy rúgdossa, hogy vér a papucsából, vagy törzúz, tányérok a csapaföldhöz. És mindezt miért? Egy kedves kislány miatt. Teljesen ibant, akárki beláthatja. Hívom a barátnőmet. Jutka, kész vagyok, nem bírom. Képzeld, ez az érzéketlen maradján idehozta a kurvájának a kölykét, milyen ember ez, micsoda, egy bunkó. Ja, Istenem, nem értem. Hát, hogy nem érzi, hogy mit tehet és mit nem. Jutka, most meg magam. Képzeld, vagyok uralkodni magam, Odafigyelni, hogy beszélek róla, meg a nőjéről. Borzalom. Magamat sem bírom elviselni már. Jutka átvált hivatalos hangjára. Hát kérem, ha gondolja kiszaphatunk, őre némi büntetést. Százszor írja le, hogy a kurva nem kurva, hanem örömlány. Kétszázszor pedig, hogy a bunkó az egy ütlegelő szerszám, nem pedig egy személy. Továbbra is szégyenkezem. Mégis kilókkal lesz könnyebb a szívem. Egy darabig. Aztán folytatódik az agymenés. Takarítok hosszasan, mert lassan megy, és mert megírok közben egy-egy e-mailt. -egy e Többek között elpanaszolom Erikának és a velem esett egetverű méltánytalanságot. Portörölgetek barna szobájában utálkozva. Azt fantáziálom, hogy küldök neki egy SMS-t, amiben elnézését kérem, ha nem sikerült mindet ezred milliméternyi pontosággal ugyanoda visszahelyezni, de nem volt hozzá megfelelő professzionális mérőeszközöm. Erika e Imi állítja meg a végtelenített szalagot, amelyen barnával töltött éveim futnak körbe-körbe. Hát <gül> itt az eresz alatt a madarak. Mindenről Mátyás jut eszembe, róluk is. Sokat viccelődtünk azon, hogy a madárcsalád egy egyterű lakást tervezett magának. A konyha nem különül el a nappalitól, hogy a madármama együtt lehessen a családdal, a toalettet pedig talán higiéniás okokból pottyantósra tervezték. Mi pedig a teraszra kilépve, egyenesen a pottyantos vécé, pottyantott termékébe léphetünk csodálni a tájat. Most egyedül lépek bele. Mit is válaszolhatnék? Elszomorodom ettől az egyetlen esetvonással odavetett életképtől, amely érzékelteti az egész vállása drámáját. Kis idő múlva újabb levelet kapok. Nincs kedved elugrani egyszer, hozzám. Én nehezen mozdulok a gyerekek miatt. De nagyon ürülnék a meglátogatnál. Valamikor. A mediterrán stílusú ház, a terméskőből és fából készült kerítés, a berendezés, és persze a bűbályos gyerekek is, akik elém szaladnak. Minden tökéletes. Csak éppen a férj a családapa hiányzik. Elég a széles mosolyjal terel felé, Egyenesen a konyhába Ahol neki lát banántúrmixot készíteni Csak azután megyünk be a nappaliba Mátyással közösen építettük ezt a házat Tudod, minden egyes részletében Minden téglában, vakolatban, festékben benne van Olyanokat képzelek mostanában Hogy a szomorú fűzés miatt a szomorú itt az ablak alatt És a madarak is azért költöztek el Mert nincs itt volna gazda Kiszogatom az isteni erik Erika nappaliában is. Örülök, hogy itt vagyok. Sorstársak vagyunk. Ugyanabban a cipőben járunk. Ezért félszavakból is megértjük egymást. Fanni és Tomika belemélyednek egy nagyszabású építkezésbe a szoba másik végében. Milyen erre volt, amikor még az én gyerekeim is legóval játszottak. Csak az enyémek folyton veszekedtek, de jó, hogy túl vagyunk ezen az időszakon. A gyerekek nagyon hasonlítanak Erikára, különösen a kisfiú. Ovodáskorúak mindketten, szőke hajuk sejmes, mint a kis cicák szüle. megsimogatni őket. De óriási szemükben még óriási bőntudat tükröződik, úgyhogy eszemben sincs megsérteni felség területüket. De örülök, hogy itt vagy. Végre beszélhetünk egy jót, mondja Erika, de nem tudok válaszolni, mert a gyerekek visítva kalapálni kezdik egymást. Erika oda próbálja szétválasztani őket, és bíráskodni felettük. Ez nem könnyű, mert mindkettő szenvedélyesen bizonygatja az igazát. Tomi szétszette, amit csináltam, üvölt sírva Fanni. Fanni nem ad abból az elemből, mindent magának akarja, és fejbe vágott a kockával, bömböl Tomika. Erika igyekszik csitítani a gyerekeket, de nem sok sikerrel. Eltelik egy kis idő, mire mindkettő úgy, ahogy lecsillapodik. Tudom, ez nagyon nehéz időszak, és ráadásul évekig tart, de elmúlik. Nálunk a nagyok is tizenéves korukig veszekedtek, állandóan. És a kicsiknél ugyanígy történt. Nálatok is el fog múlni kitartás. Próbálom vigasztalni Erikát. Örülök, hogy ezt mondod. Tudod, ez a legnehezebb rész nekem a gyereknevelésben. Tehetetlennek érzem magam. Fogalmam sincs, mit tehetnék, mondja nagyot sóhajtva. Aztán elneveti magát. Az a szerencség, hogy minden kisgyerek annyira aranyos, különben mind árvaházban végezni. Nevetek én is. Aztán csak csendben ülök a kényelmes kanapén, csípegetem az asztalra készített mazsolát, és jól érzem magam. Nézegetem a nappali egyszerű berendezését, amely annyi kedves, játékos ötlettel van feldobva, hogy bőven ad bámészkodni valót. Ennek az otthonnak lelke van, gondolom. milyen szomorú, hogy ez a kedves család, férj, apa nélkül maradt. Eszembe jut az a szörnyű tragédia is, ami a családban történt. Amit Erika, még az első csoport találkozón említett. Nincs látható nyoma. Nem üli meg a fekete gyász az otthonát. Hogy lehetséges ez? Hm. Addig tudok rólad valamit. Mesélj már magadról. Fordulok Erika felé, aki elmerült a gyerekeiben való gyönyörködésben. Szívesen beszél a szemét a gyerekekről. Csak előbb megpróbálok biztosítani magunknak egy kis nyugalmat. Bekapcsolja a tévét, és betesz a lejátszóba egy animációs filmet. A srácok odarohannak, veszekednek egy csort a legjobb helyért, de aztán elcsendesednek, és megbabonázva bámulják a filmet. Na, ez is egy dolog a sok közül, ami miatt bűntudatom van. Mindig velük vagyok, együtt játszunk, hiszen nem nagyon jön ide senki. De mégis egyből rosszul érzem magam, ha a tévét használom, hogy megszabaduljak tőlük. Időnként persze engedem nekik, hogy nézzék, hiszen sok értékes film is van, de akkor együtt ülünk le elé. Na mindegy. Elehezkedünk egy távolabbi sarokban, két öblös kényelmes fotelban, a kis meg az olvasó lámpa mellé. Talán ez volt az olvasó sarok amikor még a házúra is itt élt. Vagy az is lehet, hogy itt beszélgettek, borozgattak. Ez volt az egyik kedvenc helyünk Máttyással, felel Erika a gondolataimra, majd rövid hallgatás után ömleni kezdenek belőle a szavak. Tudod, a férjem iparművész, főleg bőrökkel szeret dolgozni, de volt már több féle korszaka. Egy időben például üvegeket festett, ezzel legalább pénzt is keresett, mivel akkor nem dísztárgyakat, hanem ajtókat, ablakokat, térelválasztókat csinált. Szóval ez a magyarázata, hogy ilyen különleges ez az otthon. kiáltuk fel, megélénkülve, és újra körbenézek. Én már ezzel az új információval a birtokomban. Igen, Mátyás nagyon tehetséges művész, bár én persze elfogult vagyok vele. Tudod, jó képű is. Sokan mondják, hogy szép pár vagyunk. Kicsit féltem is tőle, hogy vele legyek. Túl jónak találtam magamhoz. De aztán olyan kitartóan udvarolt. Épp túl voltam egy csalódáson. Eléggé begubózva éltem, nem vittem, nem reméltem, hogy rám találhat a boldogság, de rám talált. Mátyáson nagyon boldogok voltunk. Hamar megszülettek a gyerekeink, és a kezdeti felfordulás után, amit a válás megrázkódtatásai jelentettek, csak még teljesebbé tették az életünket. Persze volt a gondjaink bőven, elkezdtük építeni házat, nagyon kevés pénzből. De nem számított. Akkora erő volt a szerelmünkben. Aztán jött az a tragédia. Először mentünk nyaralni. A Horvát-tengerpartra. Anyósom is velünk jött. Nagyon szerettük őt, és azt akartuk, hogy kicsit ő is kikapcsolódjon. Egy napon elmentünk este táncolni Mátyással. Az anyja vigyázott a gyerekekre. Isten ilyen éreztük magunkat. Ittunk egy kis bort, és felé lett szerelemmel simultunk egymáshoz. Hajnalig szeretkeztünk, mint a kezdetekkor. Másnap nehezen keltünk, de azért próbáltuk összeszedni magunkat, hiszen a gyerekek nem bajtak nyugton. Nógattak, hogy menjünk már a strandra. Anyósomnak végül megesett rajtunk a szíve, és azt mondta, hogy majd ő vigyáz a gyerekekre, pihenjünk csak. Ránk fér, sokat dolgozunk. legyen nekünk is nyaralás, ne csak a kicsiknek. Hálások voltunk érte. A bungaló teraszáról integettünk az elvonuló kis csapatnak, meg voltak rakódva felfújható cuccokkal. Mindkét kezük tele volt, de azért integettek bőszen. Ekkor láttuk utoljára őket. Erika aggódva Fannyra és Tomikára pillant. Lehalkítja a hangját. Tudnak mindent a nagy testvéreikről. Szoktunk beszélgetni, és sokat róluk. De akkor rájuk figyelek, most meg neked mesélem, ez így más. De szerencsére leköté őket a film. Szóval alig egy órával később felkerekedett a szél, és egyre csak erősebb lett. Agódni kezdtünk, elindultunk utánuk a strandra. Hatalmas véhar tört ki. Alig tudtunk haladni a nekünk feszülő szélben, és... Csúran vizesek lettünk az esőben egy perc alatt. Reméltük, hogy hamarosan szembe találkozunk a gyerekekkel, meg a nagyanyjukkal, de nem. Ekkor már szörnyűn aggódtunk, hogy mit csinálhatnak ebben a viharban, hova, vajon hova húzottak be. A strand már kiürült, egy lélek sem volt ott. Végigjártuk a két éttermet, ami a parton volt, de nem találtuk őket. Hazamentünk, remélve, hogy elkerültük egymást. De csak az üres bungaló fogadott. Kitört rajtunk a pánik. A mentők két napig keresték őket. A víz kivetett a partra néhány néhányolmét egy gumicsónakot, meg egy kilokat gumikacsát. Ennyi marad belőlük. Hmm. Erika nem sír, sőt, mosolyog. A szívében élnek a lányaim mondja. Nekem viszont ömlenek a könnyeim. Még akkor is, amikor eljövök. Sokkos állapotban töltök néhány napot. Még titit is meg kell kérnem, a segítsen nagyon magamra vettem eddig a tragédiáját. <gül> újra és újra átélem, hogy megtudom, a gyerekeimet elnyelték a hullámok, és hogy próbálom ezek után összetákolni a nyomorult féreg életemet. <gül> Képes lennék erre egyáltalán? Képes lennék eljutni addig, ameddig Erika aki mert újra remélni, mert boldog lenni? Vajon hogyan sikerült neki? Ki? Vagy mi segített? És ha ezt a rettenetes csapást túlélték, és csodával határos módon túlélte a házasságok is, és születtek újra gyerekeik, hogy a fenébe sikerült elrontaniuk mégis? De aztán bármekkora is volt a sok. Lassan újra bekúztak a saját gyarló életem. Ehhez nem mérhető, ám csak elsődleges kérdése, is. Újra főhelyet kap benne a saját nevetséges problémám és tragikomikus sértettségem. Ma kifejezetten falba rúghat nékos kedvem van. Eszembe jut, hogy olvastam egy idős asszonyról, aki derült és végtelen békét árasztó leveleket küldözgetett az unokáinak éveken keresztül, amelyekben mindig beszámolt a kertjékben nyíló virágokról, pillangókról, a sütkérező gyíkról és a költöző madarakról, amelyek évről évre elmentek, de hűségesen visszatértek minden tavasszal. Jó lenne olvasni a történetét, de sejtésem sincs hol keresem. A legfőképpen azt nem tudom, hogy lehet ilyen hozzáállással élni az életet. Dolgoznom kellene. <gül> ne nincs erőm. Mozdulni se. Az éjjeli szekrényen álló hatalmas könyvkupacból előhúzok egy könyvet. Találomra kinyitom. A történetre bámulok, amit kerestem. Váratlanul egészen közelről hallom a madarak csiripelését. Karnyújtást a teraszajtó felett az. Eresz alatti lakók köszöntenek szinte belebénulok, olyan állítattal figyelek. A következő pillanatban a belső ellenőr jelenti. Na, így kell a pillanatban lenni, és persze, hogy nem marad hely falbarúgós érzelmeknek. Csenget a postás, kiszaladok. A szomszédasszonynak is hozott valamit. Kapunk az alkalman, hogy beszélgessünk kicsit a kerítésnél. Júlia, te tudtad, hogy a házasságban élő nők lelkiállapota rosszabb, mint az egyedülállóké? Ilyeneket olvasok mostanában. Nem vagyok meglepve. Mégis, mit akarunk hanyat homlok férhez menni, gyerekeket szülni? Na ja, csak aztán nem egészen az történik, amiről álmodunk. Úgy érezzük, ha nem találjuk meg a boldogságunkat a család szolgálatában, akkor nem felelünk meg az elvárt képnek bűntudatunk támad. Idővel meg már nem is tudjuk, mik a saját érzéseink, vágyaink, és ez addig fajulhat, hogy a végén, mert nem érzünk semmit. Ha arra gondolok, hogy a jó szex feltétele, hogy tudjon örülni az ember, nem is csodálkozom, hogy a vége már egyáltalán nem volt kedvünk összebújni. Lehet, hogy mi szúrjuk el valahol? De Ági, te tudsz másra is gondolni, mint a vállásod? Mert én nem. És azon gondolkodom, hogy mi lesz, ha már nem foglalkoztat a vállás? Ha ki a fejem? Mi lesz helyette? <hállt> már el se tudom képzelni. Mik járhat egy átlagos ember agya? Mire gondoltam egy évvel ezelőtt? Milyen lesz, amikor majd a saját életem kerül előtérbe, és azzal foglalkozom végre? Ad az vajon elég gondolkodni valót? Hagymát vágok. Ábel kimenek, nem bírja a szeme. El se tudja képzelni az anyáknak, miből van a szemük, hogy ezt kibírják. Gumiból van. Az emberanyák gyárilag így készülnek, magyarázom a hátának. Nyerre inkább hívábel mint oly sok ha itt vagyok. Lehúzom a lábost a tűzről, irány a kert. Az ember anya néha kelletlen, mert nem bugyok fel benne olyan ütemben a mozgásnak a vágya, mint ahogy a hívások érkeznek, de azért van néha összhang is a kereslet és a kínálat ritmusában. Most így főzés közben nem annyira, de azért megyek, mint a hipnotizált. Mert egyfelől... Az olyan anya, aki úgy intézte a dolgait, hogy a gyermekei száma duplája az átlagosnak, valamint az ütömezésük is időben elhúzódó, ebből meggondol arra, hogy mikor nővel végre a legkisebb is, és hagyja már békén. Másfelől meg azon mesterkedik, hogyan is tudnám megőrizni a folyamatos kapcsolatot, mert eljön majd a kamaszkor, és akkor bottal üthetem neki is a nyomát. Mindorkának, akit csak olykor-olykor pillantok meg a kanyarban. Aztán itt van pluszban ez a vállás is. Nem tudom, mi lát a lelkében, de az biztos, hogy most még több figyelmet igényel. A kosarazás tehát fontos közösségi program, ráadásul remek alkalom a beszélgetésre. Ábel, ez a 13 éves, modern kiskamasz, a Maga PlayStation-es, számítógépes játékos világával, a talpához nőtt gördeszkájával, és a félrefordító siltes sapkájával, egyszer semmi öltözékével, a tél napján is, a merőben eltérő agytekervényeivel valamiféle közös nevezőt próbál találni a fentemlített dolgokkal, még csak köszönő viszonyban sem lévő anyamajommal. Anyamajom, viszont legalább táplálásban jeleskedik. Elég jól használható a kosarazáshoz, és emellett a testéből kiáramló hő kellőképpen felmelegíti a kiskamasz körüli levegőt, ami alkalmasá teszi őt a közelében való tartózkodásra Le tudok tölteni angol nyelvű filmeket. Most a pókember hármat fogom letölteni, magyarázza lelkesen, és elkezdi dobálni a csont nélküli kosarakat. Ez még nem megy a mozikban. Amúgy már rég kínőttem az ilyen filmeket, de ezt azért szívesen megnézem. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy idegesítően jól beszél angolul, és helyen az angol tévéműsoron. Sőt, kommentálja pergő angol nyelven, miközben az ő jó édesanyja angolját meg lefitymálja. Ebben a filmen rosszá válik a jó pókember, de nem teljesen hanem csak elragadja a nevelőapja halála miatt a bosszúvágy, és teljesen a hatalmába keríté. Mint a tengerészt, aki a mobidiket hajszolja, jövök elő az elavult példáimmal. És már mesélem is, hogyan tölti ki a tengerész a teljes életét, a nagyszett utáni hajsza és bosszúvágy olyannyira, hogy mikor végül céltér, nem tud többi mit kezdeni életével, mert onnantól csak. Kiüresedve tátunk, és csak állott csodálkozva, hogy De hát nem ezt akartam, nem erre vágytam. Miért nem érzek semmit? Veszi az adást egyből a kis gördeszkás. A kötődés nem kis dolog. 365 nap, beszorozva húsz évvel, az hét nap. 7300-szor köszöntünk el Barnával egymástól este, jó hétpuszival. 7300-szor aludtunk el egymás mellett. 7300-szorozva akárhányjal, amikor egymásra néztünk, 7300-szorozva akárhányjal, amikor egymásra gondoltunk, 7300-szorozva x amikor felhívtuk egymást telefonon. Mi értelme van ilyen gondolatokkal telezsúfolni az agyam? Mi értelme van egyáltalán ennek a rengeteg töprengésnek? Nem tudom, nem tudom, de nem, nem tudok tenni ellene. Muszáj gondolkodnom. Muszáj rendet teremtelem ebben a kuszaerdőben, az életem dzsungelében. Ellenállhatatlan késztetés, hogy mint a halálba készülő elkészítsem életem mérlegét hogy végigtekintsek a házasságomon, hogy megértsem Barnát, és megértsem önmagamat. Erika hív, sírós a hangja, Kiborult a dack korszakukat a télőhisztés gyerekeitől. Megígérem, hogy miután lejátszottam egy-két meccset ábellel, befejeztem a vacsora főzést, majd átugrom volt 15 perc nem nagy távolság, gyorsan lerendezem a dolgokat, és megyek, mint egy riasztott tűzoltó csak épp nem szirénázok. Szegény Erika, ez az időszak amúgy is nehéz, válos lelki állapotban. Egyenesen elviselhetetlen. Amikor először váltam, én is kisgyerekekkel maradtam egyedül. Azt hittem itt a világvége. Írtóztam a gondolatától is, hogy elvált nő legyek. Egy gyermekeit egyedül nevelő anya. Szégyen! Micsoda kudarc! Robi nem akart válni. Maradhattam volna, de... Szép lassan felismertem, hogy méltatlan kapcsolatban élek. Szabad volt, bohém, független, mintha nem is lenne családja. A barátaival lófrált, nőzött, imádta az éjszakát. Hétvégenként a motoros haverjaival járta az országot. Engem persze sose magával. Anna négy, Alex pedig két éves volt, amikor beadtam a vállókeresetet. Körülbelül olyan érzés volt, mint fejest ugrani egy szakadékba, de úgy éreztem, meg kell tennem. Nehéz időszak következett, de még fiatal voltam, tele életerővel. Elbírtam vele. Valahogy a vállási krízisen is sikerült viszonylag hamar túljutnom, bár az első fél év elég kegyetlen volt. A hétvégék teltek a legnehezebben, főleg a hosszú hétvégék, amikor hozzácsaptak még egy szabad napot valamelyik ünnephez. Emberek közt elviselhetőbb volt a szenvedés, mint otthon, ahol csak a falak bámultak rám szótlanul, és még a gyerekek szakával is meg kellett küzdenem. Aztán erőre kaptam, is. Berendezkedtem a gyermekeit egyedülnevelő nevelő anya életére. Segítségem nem volt, a szüleim még dolgoztak. A kölyköket vonzoltam magamma mindenhová, el kellett intéznem valamit. Az ő szórakoztatásuk volt az egyetlen szórakozásom. Minden a szabadidő eltöltésére irányuló gondolatom az ő vágyaikon keresztül született. Mi az, ami nekik örömet szerezne? Hol vannak a pajtásai, Hol érik őket megfelelő élmények? Hol fejlődnek a legjobban? Emlékszem a megaláztatásokra is, amik ügyintézés közben értek. Soha nem volt jó, amit csinálok. Soha nem sikerült elég gyorsan felszállnom a buszra, a kezemben az összecsukott babakocsival, a táskámmal, karomban alex annál annát terelgetve. Soha nem sikerült úgy bevásárolnom, hogy az összes vevő, eladó és pénztáros elégedett legyen a viselkedésünkkel. Erika sírva fogad, és a konyhába vezet, hogy a gyerekek ne legyenek tanúi kétségbeesésének. Azonnal ömleni kezd belőle a panasz. Én vagyok az utolsó, aki az óvodába ér a gyerekeiért. is utolsó vagyok mindenben. Miért ne lennék az utolsó, aki a gyerekeit elviszi? A busz megállótól átrolnak a forgalmas úton, aztán átvágok az Ócska kis parkon, ahol leginkább csak szar van. Végül egy kis utca végében odaérek az óvodá udvarához. De itt már rendszeresen meg kell, meg kell állnom levegőt venni. Néha már látom a gyerekeket, ha kint vannak, nem mernek játszani, míg várnak. Az ónéni különben is ideges valamiért, és ők nem tudják, mi a baj, vajon mit vétettek. Én, én tudom, menne haza már ő is. Ő is anya, feleség, és elege van a kölykökből. Nehaj, Erika, ismerem -e ezt? Idefelé a kocsiban épp nekem is ez az időszak járt az eszemben. Szörnyen nehéz volt nekem is. Mikor bevásárolunk minden egyes dolgot, ezerszer átgondolok, hogy... <gül> Hogy semmi felesleges kiadás ne legyen. Nincs nap, hogy ne sztériázva hagynánk el az üzletet. Tomika még mindig a szakában van, vagy, vagy mit tudom én miben, elviseltetlen, Csak itt szeretne cukorkát, csipszet. Amellett, hogy ilyesmi kell, nem tömöm a gyerekeket, pénzem sincs rá. Kiveszem a kezéből, hogy visszategyem a polcra. <hül> Mosolygok. Elmagyarázom, hogy miért ártalmas az egészségére, mit tesz a testével, ha az belegyűri. Tomika azonban kitépi a kezemből, visszalöki a kosárba. Elsőre szó nélkül, én már tudom, hogy ez csak a vihar előtti csend. Kiveszem a kosárból megint, és elmondom neki, hogy nincs pénzünk. Ha most mindent megveszek, akkor holnap már kenyeret sem fogunk tudni venni, és akkor nagyon ilyesek leszünk. Istenem! Ja, erre persze elföld, hogy vágja magát, és fősértő hangon csivalkodik az embereknek. Megáll a levegőben a kezük, amelyel épp nyúlnak valamiért, megdervedve bámulnak. elfelejtik, miért is jöttek, csak a műsort figyelik. Meg kell oldanom egy feladatot, amit lehetetlen megoldani. Úgy kell megoldanom, hogy nem együttérző pillantások kísérnek, nem mint egy versenyzőnek, akinek egy egész lelátó drukkol üvöltve, hanem úgy, hogy felnyársalnak az ellenséges tekintetek. Én próbálok kedves lenni. Felevelem a rukkapáló tumikát, másik kezemem meg a kosár, félkézzel próbálkozom, de ő megfeszíti magát, teljes erejével nekem szegül. Leteszem a kosarat. Két kézzel próbálom megfékezni, közben csítítgatom, ígérek fűt meg fát, mesefilmet, extrajátékot. Meg se hallja. Én pedig egyre nagyobb kimban vagyok. A mosolyom már torsz grimasz a feszültség nő bennem. belőlem, keresem a szememmel. Egy ilyen helyen annyi történet. elveszett a gyerek örökre nyomtalanul úgy, hogy csak az elnőtt babája marad utána. A gyerekek olyanok megszülőeket az ember neveli, aztán egy napon csak úgy elvesznek. Nem tudja folytatni annyira az okok. Átölelem, de nem tudok semmi vigasztalót mondani. Kell egy-két perc, amíg kicsit megnyugszik. Ott a kosorod a földön, elindulok a még mindig visító Tomikával, a karomon, megkeresni Fannét, Páni gyötör, kijött rajta a veríték. Júlia, én rossz anya vagyok, én nem tudok vigyázni a gyerekeimre, csak, csak velem történik ilyesmi, más nem veszíti el a gyerekeit. Reszketek, ömlik a könnyem, mire pár lépésnyire a kanyar után megtalálom fannit az állateledeleknél, amint a kutyák macskák képeit bámulja a dobozokon. Nézem a felzaklatott Erikát, és megveregetem a vállam, amiért gondolkodás nélkül eljöttem. Ilyenkor semmi nem segít. Csak egy megértő baráttársasága a vásárlók lassan tovább mennek, de úgy, hogy közben azért szemmel tartanak. Ellenséges tekintettel vizslatnak, és nem látok köztük egyetlen embert sem, aki engem. Nem értem őket, és főleg nem értem a, a nőket. Tehát ők is anyák, nekik is volt ekkor a gyerekük. Ők is átélhették ezt ezer elfelejtették. Tudom, Erika, és ez benne a legrosszabb, hogy az ember ilyenkor azonosul azokkal, akik kiközösítették, és kezdi azt érezni, amit ők, hogy ő valamiért nem teljes értékű. Talán ezek a nők is azonosultak hajnan a megvetéssel, és mostra ez az értékrend vált természetessé. Nem harcoltak, ahogyan én sem teszem, csak, csak elborít a szényen. Nap mint nap át kell élnem, és szép, lassan elhiszem én is, hogy alsóbrendű vagyok. Nincs helyem a társadalomban, hogy alkalmatlan vagyok anyának. Alkalmatlan vagyok az emberi viselkedésre. Ne, ne, Erika, nem vagy alkalmatlan. Ne hidd ezt. Ne, elhiszem. Hiszem, mint feleség is elbuktam. De úgy buktál el, Istenem. Hová jutunk, amikor elhagynak? Mennyire elveszítjük az önbecsülésünket. Erika, ne hagyjuk, hogy ez történjen velünk. Jó, ne adjuk. Mondja Erika eltökélten, és mosolyogni próbál.